Rugăciunea a 18. -a, pentru darul de a fi cuvioși. Aleluia, Tată ce te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește darul dragostei care nu se poartă cu necuviință, ca să nu lipsească din neamul nostru darul de a fi cuvioși. Și fără să dispară dintre noi cei ce cuvenim de aspide spide sublimbile lor, grăiesc vicleșuguri. Cei care au gura plină de blesteme și de mânie, cei care nu au frică de tine și calcă poruncile tale. Cei care calea păcii nu au cunoscut și provoacă războaie, cei care-i slujesc pe demoni. Aleluia, slavă ție! Tată Celeste, le te stăbim te și te rugăm. Dăruiește darul de a fi cuvioși, de a nu fi învitori de sine, de a nu fi huitori neînfrânați. Nemulțumitori, trufași, neascultători de părinți, crevetitori, fățanici, iubitori de slavă de șartă, ce să fim biserici ale Duhului Sfânt, altare ale tale și cuvinte, vie ale Sfintei Evangelii, date nouă de Domnul Isus Hristos. Aleluia tatăl cele te iubim, te stăvim și te rugăm, dar ne darul de a fi cu ca să dobândim prin Duhul în Fieri, Dragostea de a fi fi ai împărății, ai luminii, ai învierii și să trăim în roadele Duhului Sfânt, adică bucuria, pacea, iubirea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, bunătatea, fiindcă cel născut din Duhul, Duh este și pe tine te iubește, te slăbește, te slujește.